Сила за постижение. В частен разговор с един брат стана въпрос за любовта. За постиженията се изисква любов. Истинската майка. Тя е сила за постижение. Не можеш да постигнеш нещо, ако нямаш любов. Иначе и да постигнеш нещо, ще ти го отнемат. В онзи свят, в който отивате, ще се явите приготвени като ученици, които са завършили по-долен клас и ще ви преподават по-нататък. Инак ще ви върнат назад, защото са благородни. Вън от любовта има само терзание. Всички други учения, с които се храни човек, приличат на мухляса охляб. Любовта е светлина, която излиза от Бога. Тя не е нещо, което може да се складира. Като слиза, любовта минава през теб и в същия момент трябва да я употребиш. Всяко нещо направено без любов е осъдено на смърт и се разрушава. Любовта е път, който води към постижения, за които човешката душа купне В любовта е Бог, а там, дето е Бог, всичко може да стане. Оплаква се някой. Ословията, при които живея, са лоши. За условията, при които живееш, никой не може да ти помогне, защото ти не обичаш. Обичай, за да стане една обмяна. Върви ми в живота, значи обичаш. Ще обичам и условията ще протекат. Всеки ден можеш да провериш това в малък размер. С любов светът може да се оправи. Ако не вложиш Божията любов в своята работа, ти няма да успееш и тя няма да даде никакви плодове. Защо обичаш някого, не знаеш и не можеш да знаеш? Просто даден факт. Някой те обича? Защо? Защото е богат и има с какво да го става. Човек обича и е свободен да обича. Човек не обича. И е свободен да не обича, но си носи последствията. Любовта ни, вярата ни, трябва да имат практическо приложение. Любовта поставя правилни отношения между хората и няма друг закон, който да сближи хората. Любов и мъдрост правят истинските връзки. Ако любиш, твоят престиж ще се повдигне. Да обичаш, това е по-голямо богатство от всички съкровища на света. Христос при всички земни престъпления ни най-малко не се поколеба в своята любов към човечеството. Когато обичаш, Бог е доволен, понеже даваш ход на това, което Той прави. Като обичаш, ти проявяваш волята Божия. Обичаш, за да се прослави Бог. В бъдеще човешкият организъм ще се измени и човек ще диша етер. Който обича, образува бъдещите органи за дишане. Ще се диша етер чрез симпатичната нервна система. Когато в едно общество влезе човек, който има любов в себе си, той може да повлияе на всички присъстващи. Те чувстват трептенията на неговата душа и започват да проявяват любовта. Когато един човек дойде в една къща, и щастието протече там, тогава Той има любов. В любовта благото на всички хора е наше благо и нашето благо е благо на всички. На Божественото тяло трябват материали с които да работи и онези, които те обичат, ти ги дават. В мозъка има грамадна енергия, с която още не сте работили. Като влезете в любовта, тогава мозъците на всички хора ще бъдат във ваша услуга. Христос казва, ако думите ми пребъдват във вас и вие пребъдвате в мене, аз и отец ми ще направим жилище във вас. Ако стане това, тогава цялата земя ще бъде наша. Ние ще бъдем във всички. Всички ще бъдат във всички и тогава всички погрешки, които сега виждаме, ще изчезнат. Желая един ден всички, които сте обичали, да поженете плода на своята любов. Доброто е резултат на любовта. Щом дойде любовта, този свят ще почне да се изменя, както изворът, Откъдето мине, растенията разцъфтяват и връзват.